Великими краплями заливав обличчя кримського хана. «Вірю, мій володарь, вірю!» – поспішно закричав Селім Гірей. «Сказано в сурі, коли зустрінеш такого, який не вірує, вдар його мечем по шиї!» Відповідь кримського хана сподобалася султанові. «То що ж мені вчинити з Києвом?» – запитав він. «Брати його чи ні?» «Брати, брати!» – хотів закричати Селім Гірей. Але раптом якась внутрішня сила не дала сказати цього. З уст селі Гірея зірвалося те, про що думав щодня і чим таємно тривожився, те, чого не можна було говорити великому падишахові, бо воно голови коштувало. По наших тилах шастає орус Шайтан Сірко. Він уже здобув і розорив кращі фортеці, а слав город, очаків, побив Нагальську Орду. Мої найхоробріші воїни зібралися під Череном. А Кримське царство виявилося беззахисним, туди й кинувся у руш шайтан. Селім Гірей говорив і вже не міг зупинитись, а очі Магомета IV наливалися кров'ю, і султан обірвав мову кримського хана. «Ти, підлий раби мій, виявився ще й боягузом!» – закричав розлютований падишах. «Для тебе кримський улус важливіший за велике царство османів? Я цар світу, а ти переді мною пил і тлін!» Селім Гірей стояв білий, як крейда. Він зрозумів, це його кінець. Зараз султан кивне пальцем, і йому подадуть шовковий шнурок на золотому блюді. «Звели, мій володарю, і я життя за тебе віддам», – прохрипів Селім Гірей, на Київ коней повернув. Уже готова була злетіти вгору рука падишаха, і послужливі помічники кинулися за шовким шнурком для Селім Гірея. Однак від входу до Падишавського намету долинув якийсь шум. Султан невдоволено насупив брови, мовляв, хто дозволив уриватися в його покої, коли триває диван. До султана нахилився хоронець, щось зашепотів на вухо. «Ганець? Нехай увійде!» – розпорядився султан. Не війшов, а підповз до ніг султана ганець-сметник. Це стало зрозумілим одразу, як тільки, на його побачили учасники дивана. «Кажи!» – штовхнув бідолаху ногою султан. Онець, захлинаючись страшними словами і тремтячи від неминучої смерті, вичавив із себе. Урус Шайтан Сірко перебрався за Бух, спустошив Білгородщину, дійшов до яс, спалив місто тягиню і став на Чеченнику. звідси до головних військ твоїх, великий владико світу, рукою подати. Обличчя Падешаха спотворила судома. Він, махнувши рукою, наказав відтяти голову тому, хто приніс чорну звістку. Нас стромити на спис і виставити перед моїм наметом на науку слабким духом. Султан повернув обличчя, що палало гнівом до великого візира, який дотепер не зранив і слова, тільки його скрадливий погляд свердлив усіх. Магомед чекав його слів, щоб прийняти рішення. Кепруль заде, розуміючи, що гнів султана частково вгамований і друбаною головою гінця струснув ріденькою клинчастою борідкою. І вимовив такі потрібні зараз для Магмеда Четвертого слова. «Мій падешаху, я не сумніваюся, що ти в'їдеш у Георгську столицю на високому білому коні. Але спочатку треба розбити запорозьке військо. Сірко скував наші сили, відрізав від нас тили, розчленував ханські орди. На Київ зараз іти нам не з руки». Однак це місто від нас нікуди не подінеться. Армія твоя, о великий, із великих, перезимує у південних краях і повернеться в Україну. Так тому й бути, після короткого роздуму остаточно вирішив султан. Голова кримського хана Селім-Гірея залишилася цілою. Її врятував гонець, який приніс султанові чорну звістку. Олекса Олексу Пороха ординці пригнали в очаків у юрбі хлопчаків 8-14 років. Олекса відділявся серед них і зростом, і тим козацьким вишколом, який спізнав за два роки перебування на січі. В етапі полонених хлопчаків він був найдужчим, витривалим і тямущим, тому відразу став верховодити серед них. Начальник ординського конвою, одягнений у каптан із зеленого сукна. А зверху ще й халат, підбитий овечею шерстю та лисячим хутром, вирізнявся з-поміж ординців. Решта конвоїрів, ординська чен, була в овечих кожухах на голе тіло. Коти тільки-но пригріло весняне сонце, вивертали хутром назовні. Страшно було хлопчикам бачити, коли вони скакали степом на низькорослих ривастих конях. Орда була схожою на вовчу зграю. Сірі, кошлаті, у високих теж вовною назовні овечих шапках. Утім, жаху за місяць Олекса не дивився без міри. На його очах ординці відрубали голову батькові козацькому Осавулові пороху. Його з мамою взяли в полон. Де тепер вона, Олекса не знав. Наймовірніше її продадуть на ясир базарі. Мама в Олексі красива. Можливо, потрапить в якомусь морзі в гарем наложницею. Це в кращому разі. А в гіршому – о, то жахливе видовище. Як Олексе не заплющував очі, навіть у темряві проявлялося це моторошне видиво. Звучав лемент із того не зганьблених дівчат, жінок. Надивився на це Олекса і вирішив для себе, щоби батіг Ординський по його плечах не гуляв, не впалював їх вогнем і кров'ю, треба виконувати всі команди головного Ординського конвоїра, а тиха вода греблі рве. Головний конвоїр, одразу помітивши старання Олексе, почав доручати йому ділити їжу між іншими хлопчаками, командувати ними. Ще на Січі Олексе засвоїв багато слів із татарської і турецької мов. Козачки грали між собою у різні військові ігри і природно, іноді старалися говорити по-бусурманськи. За два місяці полону Олекса вивчив ще більше татарських слів. Конвоїри української не знали, і Олекса був єдиним, хто міг хоч якось розтлумачити полоненим хлопчакам їх мову. Очакові кишив людом Ясир Базар, невільникам, як коням, турецькі татарські купці, прицінюючись, заглядали в рот, перевіряли зуби, роздягали догала і чоловіків, і жінок, полонених хлопчаків. Разом з Олексою провели по окраїні Ясир-базару прямо до казарми. Головний конвоїр вишикував дітей біля воріт і тільки тоді постукав. До них вийшов міцної статури Яничар. Він відрізнявся від ординського начальника одягом і озброєнням. На цьому була висока конусоподібна шапка з попоною, що спадала на плечі. На поясі замість кривої татарської шаблі висів широкий, загострений на кшталт, Списа – турецький ятаган. Гординець, про щось переговорив, з яничаром, і дітей пустили у двір, загороджений від ясир-базару кам'яною стіною. Тут їх до гола розсягнули. Похмурий, широкоплечий яничар почав кожного розглядати і обмацувати. Третину дітей забракував за якимись лише йому відомими ознаками, і цих одразу ж повели продавати на невільничий ринок. За інших хлопчаків Яничар розрахувався за ордимцем грошима. Так уперше в житті Олексу порога купили, продали. Далі хлопчаків завели в мусульманську мечеть. Якийсь мула запитав Олексу, «Ти, Геори, це було страшне слово для бранця, що позбавляло його волі і робило рабом. Готовий прийняти нову віру? Готовий стати воїном сонця Всесвіту, падишаха Великої Османської імперії Яничері?» Олекса ще перед тим для себе вирішив, щоби вижити, треба погоджуватися стати воїном-яничаром, інакше йому бути прикутим ланцюгами до турецької галери і до кінця життя гребти веслами. Він міцний, мускулистий підліток, саме таких і приковують намертво до галер. Вибору Олекса не було воїн або раб, а він з малоліт мріяв стати воїном. «Готовий», – відповів твердо. – «як нарекли тебе батьки». Олекса коротко назвав себе. Мула подумав і сказав твердо: Відтепер твоє ім'я Аслан. Тільки на Мула вимов його нове ім'я, Олексу схопили за руки два дуже хасманці й повели в окреме приміщення, де відбувалися мусульманські таїнства. І тут йому заподіяли найсильніший біль. Ні, не фізичний. До фізичної болю він був звичний. На січі козачки пишалися вмінням витримувати біль і не плакати. Олексі заподіяли інший бій. Йому зробили обрізання на знак його повернення в іншу віру. З цієї миті він повинен був забути своє християнське ім'я. Тепер він Аслан. І Очакова хлопчаків відправили на турецькі галерії в столиці Османської імперії. Стамбул зустрів їх спекотним сліпучим сонцем, золотом куполів, високими білими мінаретами мечетей і величезними галерами у порту галерами, на одній з яких Олекса міг стати довічним веслярем, але сходив на берег уже яничаром. Галера причалила в бухті Золотий Ріг. На ній привезли дві групи полонених – дівочий ясир для гаремів турецьких пашта та іншої знаті, а також хлопців для яничарського корпусу. Хлопців одразу на березі роздали в турецькі родини для навчання яничарській справі. Аслана після додаткового огляду направили в яничарські казарми. Яничарський полковник Касім, одягнений у короткі шаровари, зелений кунтуш і високу конусоподібну шапку з білого сукна, довго цмокав язиком, мацаючи м'язи, заміряючи плечі Аслана, примовляв при цьому захоплено. «Алла-ла! Алла-ла! Скільки тобі років?» «Чотирнадцять», додав собі рік Аслан. Полковник взяв у одного зі своїх помічників шаблю, і подав її Асланові. Вихопив і спіхав ятаган, смахнув ним, накреслив у повітрі вісімку. Аслан зрозумів, яничар хоче випробувати, як він володіє бойовою зброєю. І хлопець кинувся в бій. Бився так, як учив його батько Сірко. Правою рукою, лівою яничарський полковник спочатку навіть розгубився від такого натиску, у бою Аслан геть змінився, чорні густі брови на розліт, ніс загострився, від того став хижем. Тепер Аслан був схожим на молодого орла, який із неба атакує жертву. Він не боронявся, він наступав. Його хижий образ завершували різнобарвні очі, темновишневе і жовте, як ворла. Вони виблискували безстрашністю і молодецтвом. Полковник по-турецькому Чорбаджі зрозумів, що за Асланом треба битись, як і з дорослим. Підліток, у якого ледь засіялися чорні, мов, смола вуса, мав силу дорослого чоловіка і добре володів шаблею, і тоді Чорбаджі подав Асланові ятаган. О, то зовсім інша зброя. Ятаган навіть війну від шаблі загостреної зовні дуги, заточені із середини і закінчується гострим списоподібним клинком. Ятаганам не можна відтинати, як шаблою з розмаху. Бою ним слід рубати супротивника, як сокирою, чи колоти, як кинжалом. Цієї миті Аслан знову згадав батька Сірка, який не раз казав козачкові Олексі «Козак повинен і шаблою володіти досконало, і ятаганам турецьким умійти вражати ворога. У бою всяка зброя може опинитись у твоїх руках». Аслан прийняв із рук чорбанжі Ятаган – у ньому не було, як у шаблі, опору для долоні. Турок уважно спостерігав за хлопчиною, як той учинить. Несподівано для турецького полковника, Аслан правильно схопив руків'я вушками в долоню. Його рука злилася в одну лінію з ятаганом, стала ніби довшою. Лиснули, схрестилися в ударі два ятагани, висікли іскри. Рука Аслана твердо тримала турецьку зброю. Чорбаджі застосував проти Аслана кілька прийомів, однак той блокував їх. Це захопило полковника. «Хто тебе навчив так добре володіти ятаганом?» – після короткого бою запитав Чорбаджі Касім. «Батько», – відповів Аслан. «Він не сказав Яничарові, хто справді його вишковлював». Почуття самозбереження підказало Асланові приховати своє дворічне перебування на Запорозькій Січі і близьке знайомство з Атаманом Іваном Сірком, адже Сірко для турків – урус шайтан. Яничарському полковникові Аслан сподобався, до того ж, приємно вражений точністю його ударів під час двобою Чербаджика Касім на рік хлопця, по-своєму враховувавши двоколежність його очей. «Відтепер ім'я твоє...» «Аслан багатоокий!» Чорбаржіка сім лясно молодой яничара по плечу і додав. «Беру тебе у свій полк. Пишайся, ти матимеш елітне звання Султанської гвардії Янічері. Емблема яничарів – казан і ложка, стане твоїм символом життя». Ратне життя яничарів припало Асланові до душі. У казармах були воїни різних національностей – українці, московити, поляки, татари, грузини, греки, усі вишколені воїни, які не знали в житті нічого іншого, крім війни. Аслан швидко мужнів, наливався крутою силою дорослого вояка. Чербаджика осім по-доброму стався до наймолодших яничерів у своєму полку. Всіх інших новачків серед полкових яничарів Аслан багатоокий і сам міг поставити на місце – Сильний був хлопчисько і відважний, з таким і дорослі яничари воліли не зв'язуватися. Через три роки полк Чербаджи Касима разом з іншими військами яничарів направили завойовувати для султана генвейські землі та землі молдавського господаря. Аслан Багатоокий бився в цих походах по юнацькому люто без оглядки. Йому щастило в боях, і в 16 років він отримав звання Сакка Баші, по-нашому сотника». Час у походах минав швидко, і незабаром слава про багатооко Яничара, який майстерно розпорює животи та рубає голови ворогам султана, досягла й земель України. Ім'я слана Багатооко почало обростати легендами. Люди вірили, що в страшного Яничара справді багато очей, і тому його не можна перемогти. У бою він бачить на всі боки, б'ється відразу двома руками і завжди готовий завдати смертельного удару. Минали роки. Аслан Багатовкий служив у Стамбулі, воював на Балканах, здобував землі турецькому Падешахові Магомету IV, з якоюсь дикою пристрастю рвався він у гущу Шабель і Ятаганів. Аслан навчився вбивати без жалю, дивитися на біль і муки людей, яких вважав для себе яурами, цьому вчили його мули. Почили командири, сльоза співчуття, помічена на очах мусульманського воїна, викликала в них презирство, глузування і не давала надначутлиму воякові змоги просуватися по службі. Подбай в ратному житті поєднувалася в душі Аслана з красою смерті. Спершу він часто згадував своє дитинство на хуторі, біла хата-мазанка, що потопала в саду, криниця з журелем, у якій студена чиста, як сльоза вода. Такої води більше ніде не пив слан. Ні в Стамбулі, що купався у золотій розкошах, ні в країнах, які завойовував для султана. Студениця аж зуби ломила, він мріяв знову посмакувати нею. Однак мрії ці могли збутися, якщо Баслан Багатоокий ступив на землю України. Поступово він звикався з такою думкою. У нього було своє життя Яничарське. І в цьому житті йому щастило. Він успішно підвищувався за рангами, ще зовсім молодий, але, як казав Чорбаджий Касім, незабаром стане башею і змінить на цій посаді яничарського полковника. Все це затуманювало голову юному Асланові, затуманювало його пам'ять про Україну, дитинство, про маму. І все таке січ він згадував часто. Образ Івана Сірка, про бойову зухвалість якого доходили чутки й легенди, у далекі від України світи бентежив душу Аслана. Якщо для всіх яничарів Кошеве-Таман був страшним непереможним урус-шайтаном, то для козачка Олекси він залишався головним наставником. І це єдине святе почуття, що не покидало, а грубіло душу Олекси. Кріщі ні завіси нове життя, аслан Багатокий раптом згадував країну, згадував Запорозьку Січ, Великий Луг, безкрайні, як море, дохмяні степи і просторі архіпелаг Дніпровських, Чертомлицьких, Базавлуцьких плавнів. Бачив їх затуманеним поглядом. Вони ставали все дальшими і дальшими. Бо він яничар, опора трону Великої Турецької імперії османів. У його казані багато їжі, гаманець важкий від золотих монет. Аслан міг тепер як паша бундючно сидіти на парчевих подушках, скрестивши сильні ноги в коротких яничарських шароварах. Його оточували незлічені багатства падишаха, турецьких паш і яничари аги. І гола випечена сонцем земля, чужа земля, каміння, колючі реп'яхи, Гарячий пісок. Тут не росли трави за вишко, як людина. Не було такого повітря, яким досвідками вмивався Олекса. Саме вмивався, зачерпував двома долонями росянисти, чистоплинне стоплинним, мов джерельна вода повітря, і умивався. На величезних островах базав і великого лугу паслися табуни диких коней. родили птахи велетні, яких здалеку можна було сплутати з козацьким чи татарським роз'їздом – дрохви. А об перекинуту блакитну чашу неба, що спиралася на землю, черкали крилами степові орли таленькали срібними дзвіночками жайворонки. «Боже, вдячний тобі, що створив таку райську землю», – думав Аслан Багатоокий. «Але хто тепер його Бог? Одного Бога в Олексі забрали, і тепер він уже Аслан, молився іншому п'ять разів щодня». З проведеними в битвах, пролив стільки крові, що вона закрила перед його очима не тільки рідну землю, а й Бога, від якого відрекли підлітком. Між походами він часто згадував цю землю, згадував і свого вчителя Атамана Сірка Це він виростив його міцним воїнам, прищепив йому безстрашність, вигартував витримку, навчив тямущасті і молодецтву. Найчастіше пригадувалося асланові полювання на диких коней. Ні, не те полювання, де звіра вбивають, інше, коли дикого коня, який у табуні ловили арканом і втехомирювали найдосвідченіші запорожці. А от сірко міг поглядом втехомирити найнепокірнішого коня, також позорком зупиняв у стрибку і змушував присідати на задні лапи вовка. Запорожці про багато таких випадків на Січі розповідали – їх Олекса запам'ятав на все життя. Козачок дуже любив полювання на диких коней, і отаман Сірко брав його з собою. Там, на полюванні, розбуянювався щирий козацький характер запорожців, а нині те полювання вже не вперше раптом оживало в уяві Яслана, начебто хтось, невидимий, скидав за чей за вісу його життя. І тоді він провалювався в минуле і піднімався до джерел пам'яті. Два вершники, дорослий запорожець і 12-річний хлопчина, виїхали на крутий берег ріки, сам мерли, вражені красою ранку. Небо і вода вели сірого кольору, а поміж ними, як велетенський сніп світла, ромені сонця, що прокидалося. Загін козаків-загоничів значно відставав, козачок зі стрибнув із коня припав вухом до сирої землі, сам мер, слухав, затаївши подих. Потім підняв голову до запорожця, сказав упевнено, радісно зі своїми очима коні скачуть, багато коней. І закричав збуджено Табун, великий табун. Перед ними лежав крутоярий берег, а митий синьою студенною водою об обукриту великими валунами прибережну смугу, розбивалися гребені могутніх хвиль. Увесь берег був покритий білою киплячою піною. Небо висіло низько, і якби не сонячне проміння, здавалося б, що хвилі ось-ось дістануть гребенями до грізно насуплених хмар. Вода ніби злизувала ті хмари і змішувала їх зі своєю стихією. Із висоти пташиного польоту можна було побачити, що гористий берег Круто заламуючись по периметру, був по суті величезним островом із вузьким перешийком з північного боку. Годину тому ще в досвіта вершники проїхали цей перешийок і тепер перебували у південній частині території. Середина острова була густо вкрита високими деревами, молодим підростом і непролазним чагарником, а вздовж кручі залишалася вільна смуга землі. Вона ніби охоплювала весь острів широким, жовто-сірим і коричневими розводами поясом. Тільки по цій смузі міг мчати дикий табун. "Звідки киля скаче табун, Олекса!» – не злазячи з коня, спитав запорожець. «По праву руку, батько Атамане!» – впевнено відповів козачок. «Швидко мчить! Уже чути його, не припадаючи вухом до землі!» Атаман Сірко добре знав цей острів і раптом прийняв несподіване, як у бою, рішення – «На коня! Швидко!» Олекса миттю шуганув у сідло. Повернувшись усім тілом до отамана, чекав, що буде далі. Сірко звів до перенісся крутого чола густі брови, оцінюючи кинув гострий погляд на Олексу. Чи мав він право так ризикувати життям козачка? Адже те, що придумав при найменшій збої, чи втраті витримки, кине під копита дикого табуна і його і хлопця. Але цей хлопець був козачком Запорожської Січі. З нього повинен вирости справжній воїн. Будемо арканити весь табун, твердо оголосив Сірко з ухвалу думку. Цілком для цього повинні зробити так, щоб батажок утратив владу над табуном. Треба злитися з табуном і повести його за собою. Глянувши в розгублені, захоплені очі хлопця, Сірко додав, козак повинен бути схожим на вовка, щоб не стати зайцем у його зубах. Вони з'їхали звільно від дерев смуги землі. Тут незабаром мав промчати табун. Коней заховали в лісовій прогалині, звідси намітили перехопити табун. Коні під вешниками нервували, нашорошували вуха, копитили землю. По крупі буланої кобилиці-горлиці, на якій сидів Олекса, пробігали судоми. Жеребець під сідлом отавана часто підкидав голову, Готовий заїжджати, однак мовчав, і тільки на крутій шиї перекочувалися фружні жовна. Коні, можливо, не розуміли відчайдушно задуму людей, але в них сильно розвинуте відчуття небезпеки, опинитися на шляху табуна, який скаче на повному ходу, рівнозначно смерті. «Спокійно, чернище, спокійно!» – впевнено гладив жеребця міцною долоною досвідчений отаман. Обличчя стало ще більш вольовим, м'язи напружилися, губи прикриті під сивих усів, ствердли, сірко зараз був схожим на столітнього кряжистого дуба, загартованого літами і бурями. «Коли ввірвемося у табун, найнебезпечнішим для нас буде ватажок», – пояснював сірко козачкові. «Гарячий відстад на обігу, він спробує відкинути нас зі свого шляху. Стережися його, але не бійся, наша сила в раптовості». обидва коні, черниш і горлиця, здавалося, теж уважно слухали сірка. І їх заспокоював його впевнений голос. «Ти, Олекса, увірвешся у табун за мною, тримайся міцно за мою уздечку. Постійно будь поряд зі мною, ліворуч. Не можна допустити клину між нами». «Табун набрав швидкості. Згулу копить чути, що вона дуже велика. Загаємося на мить, і дикі коні розсічуть, затопчуть нас. Тому треба відразу мчати так швидко, як табун. І тоді він наш». Сірко простягнув козачкові важку, осічену шрамами руку. «Пам'ятай, Олекса, дикий табун – це стихія, як оця бурхлива ріка», – показав отаман і, піднявши голову, додав, «це грізне небо, а ми повинні стихію втихомирити». Тим часом ранок заняв росу трави й листя, низькі темно-сині хмари накрили острів. Вони пливли так само швидко, як мчав по землі табун. Здалеко здавалося, що величезна хмара суцільна, але зблизька вона, як і коні в табуні, розривалася невигадливі червоногриві хмарки. У просвіті між ними сонце снопами посилало на землю проміння. Земля повсюди була засіяна сонячними зайчиками. Розлиті на шляху табуна калюшки і сонячного світла збучували коней, вабили їх уперед, додавали швидкості, бігу, і ось нарешті весь острів затремтів від могутніх ударів багатьох сотень копит. Табун ставалося не біг, летів над землею, коні відшовхуючись від тверді, злітали як птахи, зависали в польоті, розсікаючи тонкими ногами, гарячими крупами, настоєні на запахах ночі духмяне повітря. Попереду табуна розривали простір семеро коней. вчали чітко і злагоджено дугою, мов натягнута тятового лука. У центрі дуги на корпус, уперед, як тільки на випущена стріла, вожак. Він був величний, могутній і грізний, високий, тонконогий, вороний жеребець із яскраво білою смужкою похрапу. Раз у раз підкидав до сонця голову, вітав його розпатненою довгою гривою. Очах його струменіла, виблискувала, рвалася у світи радість життя. Крилатий кінь, не стримав свого захоплення отаман Сірко і міцно перехопив правою рукою волосяний аркан. Кінь зачаровував, блискучий на сонці, чудово складений круп жеребця, вражав уяву навіть такого запетла запорожця, яким був Іван Сірко. Про козачка ж Олексу говорити нічого. Він був зачарований і табуном, і його вожаком. Ще мить, і Олекса пропустив би табун мимо себе. Але Сірко вловив цю мить. «Уперед!» – немов батогом у козачка його голос. «З Богом!» Вожак летів, як стріла, випереджаючи інших коней, але куля швидше від стріли. Двоє коней кулей вилетіли з невеликого бору і опинилися перед ним. Він не зміг зрозуміти, звідки вони взялися, і як посміли. Косив лілого червоним оком на черниша, який порівнявся з ним у бігу, і першої миті навіть зробив ривок уперед, щоб відірватися від жеребця, котрий опинився поруч. Жеребець не відставав, вожак спробував укусити його, повернув до черниша голову, готовий гризнути його, але черниш ухилився від зубів вожака. Із розкритої пащі вожака злітала біла піна, круп блищав від поту, він дико заіржав, намагаючись дивитися, але позаду на нього... Напирали коні, і інстинкт самозбереження не дозволив йому різко зупинити біг табуна. Податися вправо вожак теж не міг, там круче, а ліворуч до нього притискався боком чужий кінь із вершником у сідлі. З такою шаленою нахабністю до нього не посмів би підступитися навіть найвідчайдушніший в табуні жеребець, але цей із вершником біг поруч упевнено, перехоплюючи ініціативу. Швидкість у них тепер була однаковою, і вожаку друге спробував грізнути суперника. Він повернув голову з налитою кров'ю очима до черниша, роззявив морду з різцями ікол і раптом відчув на роздутій від дикої шаленості шиї текучий зашмор. Вожаку здалося, начебто розпечений сонячний промінь пролився на нього і захлиснув шию». Він рвонувся, але вершник міцно тримав аркан, відчув, що почав задихатися, і щоб не перекривити собі дихання, змушений був вчати в рівень із жеребцем. Табун, поступово знижаючи швидкість, продовжував бігти за вожаком по голій смузі землі до вузького перешийка острова.